Nu skal vi lige høre efter T.J. Er det ikke uh, den, vi skal med? Jo. Spor 8, okay. Lad os gå dernede så. Ja. Det er en sædvanlig stropetur, som pendler ned til Spor 8. Og så personale. De på, Løder det som. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det, det betyder, at der er nogle DSB-ansatte, der har såret over sig. Så måske fordi de har glemt at putte nye AA-batterier i deres øh, monkey-alarmker. det er da sikkert det. Ja, vi skal herovre, så... Ja. Skal vi... Øh, har du dit rejsekort? Øh, jeg har månedskort. Okay, så er det bare lige mig, der skal tjekke ind her. så er det den her, vi skal ind i. Vi skal ikke ind i stille ja. Nej, okay. okay. Okay. Så lad os komme ind Der, ja. Sådan. Ja, vi sidder og arbejder lidt i toget, som de lydige pendlere, vi jo er, Meksi. Ja, det er jo, det er der mange, der gør hver dag, tænker jeg. Vi kan også sidde og arbejde lidt på vores radioprogram, øh, dit øh, bredeste program, mens vi, øh, mens vi pendler. Det er da en god idé. Vi har en god tur foran os her de næste par timer. Ja, jeg har taget, øh, taget telefonen med vores telefonprogram øh, på fonen. Så hvis der, nogen, der, øh, hvis der er nogen, der vil pendle, der vil pendle med os, eller fortælle om deres... Liv der er stivlet som pendler. Højdepunkter. Eller de helt. Jamen den der person, du sidder overfor næsten hver dag, som du efterhånden har. Øh, har en helt universelle fantasier, om, men aldrig har snakket med. Jeg tror, vi kunne være fedt at give din af pendlerlivet under denne her togtur. Øh, telefonnummeret til programmophonen er. 42, 66, 80, 29 Så kommer der er noget musik Noget rigtig pendlemusik med London Beat Det er kedeligt at pendle On a New York subway. Men det er også på en måde en pause, ikke? Eller hvordan? Har du det med? Telefonnummeret til Penderprogrammet programmet 42, 66, 80, 29 Under New York's away 42 66 80 Hopeless the dreams that a award out wishes take a hold take control of the comfort zone. Riesling. Og jeg sidder sammen med min gode kammerat, Daffe. Ja? Øhm... Dange med jer her i toget. Jamen, øh, velkommen i, i pendlerzonen. Vi ja, vi er... Vi, jeg tror, vi har ringet ind før. Det kan jeg godt huske, I I, er, I har... ...en romance kørende med vores lytter løjtnanten kan man vel godt sige. Ja det, ja, ja, det kan vi rigtig glade for, Leutmann. Det er meget rigtigt. Ja. Øh, um. Ringer I ind som pendler eller som øh, to beholdere for, af kærlighed? Eller begge del? Vi, jeg vil sige, både og... Ja, begge. Begge dele. Vi er både pendler og beholdere af kærlighed. Og sådan en slags pendlernes svar på Batman og Robin. Ja. Ja. Det vil, det vil vi sige. Rigtig meget. Helt sikkert. Ja. Yeah. Har yeah. I nogen... Øh, vil I male et lille maleri for os om jeres liv som øh, pendler Eller var det... Ja. Hvad er I på hjertet? Jamen, vi ville egentlig bare... Jamen, vi ville egentlig bare ringe ind, og få noget dejlig kærlighed til... alle de bedre skytter. Vi blev lidt upopulære på vores øh, top 3. Vi på et tidspunkt. Uh, vi skylder måske en undskyldning. Det ved jeg ikke. Nej, det... er det er jo nok ikke lige sådan, så meget... Ja, vi skylder ikke nogen en undskyldning, men det var heller ikke sådan... Sådan, at vi går så meget rangordner rangordner tingene her i det de brede program. Nej, og vi er blevet klogere, vil vi også indrømme. Der er jo masser af muligheder for at rangordne tingene alle mulige steder, men... Lige her, der plejer vi ikke at gøre det, men... Og det, gider, og det vil vi gerne sige, at det var en stor fejl. Ej, ja, det er jo okay. Det var den eneste måde at finde ud af det på, tror jeg. Ja, det er, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvor skal I hen øhm, i aften? Vi er vi, vi, vi er vi vil egentlig gerne til Vindsyssel. Ja. Øhm, vi ser ikke fodbold, men vi er blevet fans af en fodboldklub. Okay. Vi hedder Vindsysselen FF. Hvordan kan det være, at I er blevet fans lige af Vindsysselen FF? Det er fordi, vi synes nogle gange godt, at det her fodbold, det kan blive... Det kan blive lidt flyvende og store klubber og mange penge og alt sådan noget. Så vi, øh, vi tænkte, vi at vi skal give noget kærlighed til, øh, til dem, der ikke bliver repræsenteret så meget. Så vi valgte at blive, øh, blive fans af vindsysselet FF. Hvad mm. repræsenterer den klub, udover at den selvfølgelig har noget øh, lille put-charme i kraften sikkert beskidende opland af økonomi. Nu er jeg, nu er jeg selv boet øh, ude på kravene. Ja, ja langt, langt væk fra, fra byer og storbyarme og sådan noget. Og det, det er jo en af de ting, som jeg synes, vindsysselet ff symboliserer. Øh, så symboliserer det jo også en stor ja, hvad skal man sige, en, en stor del af Danmark, som jo ikke er det hedder det, Aarhus og Aalborg og Odense og København og sådan noget. Som jo rigtig stor del af Danmark ser ud og er. Og det her småsamfund, som jeg er personligt er helt forelsket i. Og oh, vi skal lige høre, hvad der bliver sagt nu? Er hensyn til sikkerheden i toget? Og det, det er bare en den af der. Det i Nå. Og ved dørene. Du kan sætte dine ting i mellem? Vent der i tit bare, til tilventet så. At dørene lukker. Du lytter. Ja, ja ja ja. Jeg rykker mig lige her så. Så. Ja. Vi har savnet jer hen over sommeren. Det er først nu vi har fået tid til at høre til dig igen igen. Ja. Jamen vi er tilbage jo. Men det er dejligt. Det er dejligt. Ja. Nu lyder det som om, der kommer noget musik her i toget. Lad os lige høre, hvad det er. Bare længe den tilbage, venner. And a sugar-free drink. I wipe the sweat off of my brow with the side of my arm. And I take off all that I can. I am trying not to have a bad day. Now everybody knows the way that i'm not trying to be funny but the guy who sits down next to me is even bigger than that we are overflowing out of the seat and i can't look at him he doesn't look at me once you step on you might never get off of the commuter train Very far away but just the same It's a trip and I have My face is pressed up against the window and through it I can see the reflection of the train. After all, we have to sit here and he's even drinking a beer. I wanna ask him what's his name, but I can't cause I'm so afraid of the man on the train. Once you step on, you might Jeg skrev på øh, på Instagram også, at øh, vi skulle ud pendle i dag. Om der var nogen, der kendte noget pendlermusik. Så kom der bare 40 kommentarer og forslag lige med det samme på vores lyttere. Hold op. Og den her sang blev forslået af en lytter, der hedder Snærle. En rigtig god sang, synes jeg. Ja. Meget genkendelige oplevelser af at køre, køre i tog og kigge på dem omkring en og forestille sig, hvad de tænker på. Og ikke turde indlede en samtale. Jeg har altid godt kunne lide, at man kunne bruge øh, råderne så refleksionerne i togets råder til at glo en hel del mere på rammede mennesker, end man sådan kunne gøre uden øh, optisk bande. Jeg har tit tænkt kun for mig der kendte til det trick, <laughs> men øh, så er der en en gang imellem hvor man lige fanger en anden med blik ind i råden, oh, så er ja. det rigtig pinligt, ikke? Nå, der har læst der faktisk et trick engang, som er sådan den, når man når øhm, når man får det, når man bliver taget i den der form for sådan utilvisket øjenkontakt, så skal man bare blinke og så flytte sit blik, mens man blinker. Fordi okay. så, så kan man ligesom trække det lidt tilbage. Det fungerer faktisk. Ja. Det virker smart. Husk, husk fik vi sagt, hvad sangen hed? Hvad I lige hørte? Øh, nej. Det, det var med The Roaches og sangen hed The Train. Straight up sammen. station Valby. Rejser du på reisekort? Travelling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Oh, Don't so you know what I'll say eh? when I find you? Call out your name, love. Don't be surprised. It's only. indtil vi faktisk er ude at pendle i dag i dit Breds program på B6B der fik en e-mail fra en lytter som har skrevet et, noget pendlerpoesi og som lytter til dit Breds program mens hun pendler og så tænkte jeg, det er der er sikkert mange der gør. vi skal ud og pendle i aften men lad os høre hvad Elise Dom skriver Lige skriver, hej til er i brevet. Tak for at lave et radioprogram, så får en til at smile, grine og nogle gange få tårer i øjnene. Både af musikken, lytternes fortællinger og tanker og dig om Exis snakke. Jeg ved ikke helt, om det passer ind i et program, men jeg er lige startet på RUK. Og da jeg bor i København, bruger jeg ret meget tid i metroen og toget. Sådan et rigtigt pendlerliv. Det kan både være ret kaotisk, men også ret fantastisk at være i den bevægelse. Jeg hører tit DJ de Breds program, når jeg sidder der i toget. Min kære ven, som vi bare kan kalde B, lever også lidt et pendlerliv og ofte kører vores toge forbi hinanden. En dag chatted vi lidt, mens vi sad i hver vores tog, og den chat blev på en måde til digt og ved ikke helt hvorfor, men jeg synes gerne, at jeg vil dele det med dig og lytterne. Jeg ved heller ikke, om det er godt eller dårligt, eller hvad, men jeg bliver glad at læse det i hvert fald. Måske gør nogle andre også. Måske nogen, som også lever et pendlerliv. Nå, men her kommer det i hvert fald. Sliding Doors sender luftkys. God reminder. Stationsby. Grov. nu tager I S-toget mod høje T lavt opera sunken grøn signalstop måske ikke kun et tema eller emne til et program være jeg live eller bare tog eller offentlig transport det var det Hav det rigtig godt og igen tak for et virkelig optursprogram hej hej kærlig hilsen Elise Dom Pierre sendt fra min iPhone Ah. Ja, S2 Københavns Kommune er desværre ikke blevet helt færdig med byggeriet ved Nordhavnsvej ah. Derfor kører der ingen S2 mellem Svanemøllen og Hellerup Og det påvirker mange s togslinjer linjer Linje B kører hver 20. minut imellem Højtostrup på Ryparken I de tider der markeret med godt i køreplanen Og linje BX er aflyst Fra Ryparken kører linje F til Hellerup på linje C til Krampenborg. Med Salbyen og Hellerup kører der togbusser. Togbusser. Skal du til Hellerup eller videre mod Holte mod Hellerød? Nej, vi skal jo ikke. F, vi skal jo ikke til Hellerød. Der bliver læst ad dæktop over i teltet. Der er tiende minut mod Hellerød og standser på alle stationer. Jeg var der var ind, der var ind i Elise Dompierre poetiske diskurs, så jeg hørte lige hele den her praktiske meddelelse som en form for poesi. Det kunne man jo også gøre, ja. Men øh, ja, her er programmet om Pendlerlife. Elise i Vi er faktisk ude på pendle lige nu. Så sådan kører det her i DJ Breders program. Der er nogle lyttere der foreslår noget, og så gør vi det bare. Hvis du vil være med til at foreslå nogle emner, så tilmeld dig DJ Breds nyhedsbrev inde på djbred.dk eller gå ind på Instagram og find DJ Bred, så snakker vi videre om denne her lille ting, her gang i, så er noget BT og noget pendlerradio. Nu kommer der en sag der handler om femfingerplanen. Eller den handler om asfalt, men... Det handler også om femfingerplanen, som ved den øh, plan, der er blevet lagt fra København, hvor trafikovene spreder sig i fem fingre ud fra centrum. Det blev lagt i 1947. Asfalt ud i femfingerplanen. Asfalt ud i forstederne. Asfalt Asfalt i vi sovnfri Asfalt på nye arealer Asfalt under busser, under bil. Så det, sidder med volumenkontrollen, er det ikke en lille pege? under cyklen, under skolen En stille kopek, i dit klassebillede smil Asfalt Es fælder i mørk stavnvinme Es fælder i kold i på dine søsters Det mangler nu, det er altså nogle helt vildt prosaiske beretninger om pendlerlivet. Det kunne være noget, vi ville sige rigtig meget ja tak til på pendleromofonen, som er åben på 42, 66, 80, 29. Udtryk dig på skrift. Jeg sætter dig her, hvor de ledige nede i sæde af kopien. Ja. ja, der er ret mange af dem, hvor der står, kan Hvis du ved, at de bliver smidt væk af en eller anden, der er koldt og grønt, så lad som om at personen har en det. Hvis du vil være med, så er nummeret 42, 66, 80, 29, pendlerlinjen. Asfalt i dine rejsemål Asfalt i et ord i en bjørring Asfalt i din nakke som en nord Hej, jeg hedder Jens, jeg kører næsten daglig mellem Aarhus Nord og Fredericia i bilen vi er østjyske motorveje, og det er der ikke meget sjovt i. Det er jo bare af sted om at masser af biler. Det eneste sjovt, det er, at når trafikken endelig holder stille og vi drejer frem motorvejen i Vejle og holder der i svingbanen, så kigger jeg rundt på alle mine medtrafikanter, og de fleste, de sidder jo der med hoved bøjet, som om de er i dyb bøn, og det ser lidt komisk ud, fordi der er rigtig mange, der sidder der med hovedbøjt. Men jeg tænker, det var nok ikke, fordi de er dybt religiøse, alle mine medtrafikanter. Må ikke det mere have det, at nu har de her moderne mennesker jo så været uden mulighed for at tjekke deres telefon i over 10 minutter. Nu har de endelig lejligheden til det. Men igen, det ser så sjovt ud, når de alle sammen sidder der med hovedbøjet i dyb bøn. Tak for det. Tak for et godt program. hej. hej. Kom. Ja, nu kommer der en sang om og offentlig transport, lader af ham der hasse. Offentlig transport, offentlig transport, lås din cykel af, den for hård. Hey, offenlig transport, offenlig transport, Nogen gør det til en Med det selvskabte ESP rundt igen med det der før i tiden hed HT. Nu har de skiftet navn med. Du kan takke vores lytter, og 24 for vi lige nu groover til offentlig transport med ham der, Hasset. Det var og 24 der foreslog det, vi havde en snak om det på Insta. Ting til ekstra edder, når du helt faldet Jeg kender nok en mand Der altid ser sit snit Til at gøre simpel busstur til noget ekstra fint. Jeg siger man møder masser af mennesker Fra alle Det her med cyklen i sangen. til at gå, når man sidder og slider nogle IC3-togs sidder ligesom øh, ham der Hasse, som vi lytter til. Lytter til her med sangen Offentlig transport. Der kommer mange nye lyttere til DJ Breds program for tiden, og en af dem hedder Frossen An. Frossen An har sendt en sms til øh, pendlermofonen. Frossen skriver, I aften pendler mofonens telefonnummer er 42 66 80 29. Og Frossen skriver, I aften bliver jeg nødt til at spille Gramsespektrums kontrolør Rap, fordi det er hårdt, fordi det er pæntlagt, fordi DJ B lyder lidt som ham, der ikke er pæder, fordi, fordi, fordi... Høre. Ligesom and... Ja, goddag, jeg har lov at se kort og billet Det er de danske statsplaner, der bryder min kasket Det er mit job at sørge for, at du husker at stemple Gud, være der noget hvis du siger, at du har glemt det? Det er slemt det, er, du har gjort din ar. Du får 500 kroner i bød lige i blisten Faktisk det er der ikke noget, der hedder hævd mig, far. De sagde, at jeg var for voldelig, så jeg blev fyret for grisen Nu er det Stor Københavns s 2 der betaler prisen Du er ingen billet, Heming, din kæreste grune er meget sød Du slipper for du der må stønde herfra til Hillerød Gør det, som han siger, vis ham heller lidt respekt, for han har den til vidne, skaldet hedder selvtægt Så tag skuddet sikker på Hvis du ser en kontrolør i din s 2 Vi jafter, der får Paderup til typen sprog kan skætter, uniformer, sorte ikke det er hårdt, men for os er det en sport jeg Er dig, hvis du har glemt din måneskår Du faldet søvn i S-toget, og du drømmer dig langt væk Til Hawaii eller Bali Da jeg vælter ind i toget, pisse fuld og ubehagelig Jeg skaber mig og råber op og skriger, som bare det dag. Jeg lugter der ganske sved og snap Med comments, man! Jeg rusker der rundt kysser der på munden Skriver bøder ud i flæng og falder i søvn på Albertslund Vogner op på høje takstrup, det er Erling, der kalder Roger, det er Erling, du jeg går rundt og knalder folk, der ikke har billetter Og giver dem skideballer og bøder For du ved, hvad det betyder, når du møder En overvægtig mand med ekosko på sine fødder Føder Vi jagter der for til Dybøls bro Med kasketter, uniform og sorte ekosko Du synes måske det er hårdt, men for os er det en sport At dig, hvis du har klædt din klippekort Vi jagter der for ballerup til Dybøls bro Med kasketter, uniformer og sorte ekosko Du synes måske det er hold men for os er det en sport At ydmyge dig, Ja, dig der. Jeg skal lige bede, om navnet har engang. Jeg har stemplet. Du har ikke stemplet nok. Det er krot gråt klippekort, Jax. Jeg har alle zoner. Ja, de er hvad farve der er. Du har ikke stemplet nok! Jeg har også kun en tilægsbillet. Sådan ud! Ud med dig! Nej! UD! Hvad har jeg sagt om børn i S-toget? Jamen, nej... Hvad er den barneån, den skal ud nu? Jamen, kan ikke lige vente til... Nej, du kan ikke! Okay, psykotiske skrigesame. Uh, Kontrollør-rappen med Gramsespektrum. Kontrollør-rappen så rigtigt, vi jagter dig. Uh, nu skal vi altså tur med metroen, ikke? Det er helt Gruppen yeah, yeah, the day, the day, the day. As usual. Uh. Yeah, one of the million people that uh, just keep riding this, this subway system in yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, New York City. Yeah. Yeah. The most beautiful city in the world, man. Tell you man everybody here is like so free yeah you could be anything you want yeah man i'll tell you something man even the cops are cool here man yeah i'll tell you but anyway just to show you man the other day here this guy gets on the train here right man he bops into the fucking train car and he goes Super Subway Rider Man himself so... yeah. And now listen here, He can't get a job For doing his thing He can't get a job For doing his thing All he wants to do Is make people laugh Ooh. New York city so women. New York city, so women. He strikes at any time, day or night. Yeah, man, there he is running around all over the place, right, man? He's got everybody left It was tall turnstiles and one for I lion bounce, man okay? på pendlerne og få den, hvis du vil arbejdsløs Kone, det de, de program, vi Pendle. de Pendler, ja. uh. So there he is, a riding around. Yeah, he rides, the I, R, T I, N, D R -I Z I -R T I D. Yeah, there he is striking everywhere, man. Yeah, here he comes, man. Yeah, hey, watch out, man. You're gonna laugh, you're gonna smile, man. Yeah, here he comes, yeah. woo. Super subway comedian. SMS på programmofonen, der står Hej er Bred, tak for et virkelig godt program og alt gode musik Det er mit udenlige højdepunkt for tiden Jeg går rundt og har den lidt træls Jeg er nemlig lige blevet fyret Det har aldrig prøvet før jeg troede jeg ville være totalt cool og bare sige Fuck jeres suckers, jeg får god til jeres arbejdsplads Men jeg er virkelig trist og ked af det jeg har arbejdet det samme sted det meste af mit voksende liv i 17 år. Og nu er jeg sat helt sat fri. Det er både spændende og frigørende, men også totalt forvirrende og et kæmpe chok. Det ene øjeblik har jeg lyst til at gøre noget dumt og tage hævn. Det næste er glad og så helt mast på sofaen. Jeg ved slet ikke hvad jeg skal nu vil ville høre, om I, måske, om, om I måske kunne give nogle gode råd til, hvad man skal gøre, når man er blevet fyret. Altså for at komme godt videre i livet. Og måske også tips til noget god musik, der kan have hele en let. Kærlig hilsen, den fyrede. Er ja, det, uh, må sige... Det er jo lidt en tillidserklæring, at der er ja, nogen, der har brugt øh, programprofonen til at beskrive den meget sårbare tilstand, det er at blive fyret efter 17 år på det samme arbejde. Ja, det er lang tid at være det samme sted. Så kan man godt føle, at det hele kynger øh, lidt, selvfølgelig. Men vi har faktisk en øh, pendler igennem på øh, pendlerfonen. Skal vi høre, hvem det er? Ja, lad os høre, det er. Hej, du har ringet til Pendlerfonen. Hvem er det? Goddag, det er Veteran John. Hej Veteran John, og velkommen i toget. Ja, tak. Det er lang tid siden, jeg har kørt med her. Ja? Jamen, jeg plejer jeg at køre fra Frederiksund til Frederiksavn, eller det har jeg gjort. Ja. Med toget også? Ja, med toget. Fordi øh, jeg var... Det var da en lang veteran. tur. Jamen, hvor lang tur er det, det Pend... Øh. Frederik til Havn, oh, det er da vildt langt. Det var det også, men når man er soldat, så skal man jo på arbejde mand mandag morgen. Så det var søndag, jeg sædte flokken halv syv, og så var jeg fremme med halv et. Oh, okay. Så er veteran på flere måder. Du er en pendler-veteran. Har du været udsendt øh, i krig? Det har jeg. Nej ikke i krig. Jo, mod pirater. Okay. Kan så da vi var ved Somalia og skulle fange pirater, der var jeg med. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er at have det arbejde? Det har jeg ikke mere. Derfor er jeg veteran, men øh, det var det var spændende. Ja. Og øh, det var en fed måde at se verden på. Hvad så du? Jamen, jeg tog pirater. Så <laughs> Somalia, så Mellemøsten og baler, flyvefisk masser af stjerner. Hvordan ser hverdagen ud om bord på et piratbekæmpende skib? Og oh, spise sove, og arbejde. Ja. <laughs> Stort set ikke andet end det. Var det lige så kedeligt som turen fra Sund til Frederikshavn? Egentlig? Nej, det, det var mere spændende. Klart. Men når, når man henter så lang tid, så finder man jo en løsning. Så jeg spiller World of Warcraft hele vejen. Noget på går. i toget? Ja, i toget. Det var, det, det var før, der var troldøs, så det var på så lille tre mod ind. Så var hurtigt nok til, at du kunne uddele nogle digitale tæsk til nogle trolde? Det var det. double blev Radle hver gang, jeg sendte det. Øh... Når man ramte tunnelen, så, så måtte jeg lige sige, at uh, afk i et uh, Away from... <laughs> AFK Det er øh, når det er når man ikke er online. Det er øh, man er væk for at kigge på det i hvert fald. Ja, Forbindelsen den røg når nok, den selvfølgelig i øh, i tunden. Ja, der var ikke noget internet. Men John får din noget. World of Warcraft karakterer ikke nogen digitale test tilbage, når den sådan står stift og immobil, mens du ligger nede i tunden. Jo, jeg var altid død, når jeg kom tilbage. <laughs> så, der... så der var en vilde ja. ulempe ved den måde at bruge. Ja. Ja. det var. Ellers så kom jeg tilbage og jeg havde mistet øh, alt sit loot, fordi at, øh, de andre de hamstrede. Hvor meget gjorde du derhjemme, når du sad der med din gamer-laptop øh, i toget og spillede World of Warcraft? Altså, var der chips? Kunne man se en chips-pose? Var der en ekstern mus? Hvordan så det ud, hvis man lige kommer ind og finder der du i gang med at game i Ej, toget? der var... Der var ekstern mus, og så var der... en halvanden der praktiker til Ja. Og så... Ja, jeg tror jeg ikke, der var chips. Okay. Det er det, det, det fedt at keyboardet for meget. Så du var super asketisk i din øh, tog-gaming? det <laughs> var <laughs> det var jeg. Det var jeg, det jeg mene. Men der var alligevel det er alligevel noget med... Der er noget med at gøre øh, togcopéen der, til, til lidt noget hjemligt, når man skal bruge så lang tid? Sådan det... det skal man nødt til. Ja. Det skal man til. For at kunne slappe af. Det er en hård tur, ja. Øh, fik du nogensinde parasociale relationer i toget? Altså nogen, hvor du så den, de samme mennesker med op, som, som du... Nogen, du måske lærte at kende, eller nogen, du bare sad og gættede på, hvem de var? Der var flere, man gættede på, hvem man var, men også hvis der var unge mennesker eller børn i toget, så så de altid at kigge en over skulderen, når man sad og spillede. Det var meget sjovt, så lige for en lille sludret med de små. Okay, så, du... så når der var børn, så kunne du godt lige give dem lidt af fik mærk. de lidt at se, hvad man havde at give dem jo, de var som regel også gængere. Nå, okay, så de er de blevet suget ind i din interessecirkel Ja, det er præcis. det Og sjovt Og jeg kommer Men, til at tænke jeg, på, at jeg savner de der Legepladser, der var i nogle af familievognene I, i c 3 en engang Hvor der var sådan en lille puderum Hvor fire sæder var taget ud Og så var der sådan en lille pudekravlegård Hvor man godt kunne ligge og såre ud På en lang togtur Nå, også ja. hvis man ikke var et barn Ja, jeg, jeg indtog det bare med min tømmermand Og så måtte de altså lege et andet sted kunne man godt. Det kunne kun man. Det var altid godt lige at få en lille mor også, os. Når radio var slut. Hvad med i dag pendler du stadig? Nej, i dag står den i bilen. Okay, er du stadig, øh, øh, stadig i. I samme. Er du stadig i Nej, nu er jeg ved at blive slået gang. Ja. Okay. Så det, der bliver jeg høvler noget og så. Aha. Øhm. du øh, til din uddannelse også så, i bilen? Det er i bilen, ja. Det er også Frederiks Oste, Rådskild og tune. Okay. Det er en god tur. Altså, i den forstand er det en lang tur, eller at du hygger dig undervejs, eller Nej, Jeg hygger mig. Okay. Hvad laver du i bilen? Det er typisk at høre musik, og når jeg kører hjem, så snakker jeg ofte i telefon. Okay. Det, det er et meget godt uh, tidspunkt at, at snakke i telefon. Der er ikke nogen, der forstyrrer en og så har man overskud til, til hunden og kæresten, når man kommer hjem. Det er sgu godt at høre. Der er noget ved bilens rum, som bare faciliterer nogle mindre tvungne samtaler. En ansigt til ansigt samtaler. Det er noget særligt, synes jeg? Det synes jeg også, at man kommer hurtigt til at snakke en nattig. Jeg har faktisk begyndt mig at sætte, sætte mig på samme side af bordet, med at spiser middag med, for at få den samme fornemmelse. Det kan jeg altså godt anbefale. Når no, så man ligesom øh, kigger i samme retning? Ja, det er meget med det, at man fordi, øh, ansigt og øjenkontakt, det er så intenst i sig selv. Og jeg tror, det at bilen har lært mig om samtaler, at der sker noget andet i samtalen, når lige ansigtet er lige taget ud af ligningen. Det kan, altså godt, det kan man godt eksperimentere med hjemme ved mindesbordet. Det lyder som en sjov idé. Det er du, at jeg skulle prøve mm. Øh, John, det var fedt, du ringede ind og fortalte om dit liv som ekstrem gamerpendler. <laughs> ja, tak. Ja, det var hyggeligt. Så står jeg her nede i men jeg gider ikke til Jylland i dag. Nej, ah, du er færdig med det der. Nu skal du være snedig. Det er det. Vi var en god tur. Hvor langt skal I egentlig? Vi skal hele vejen til Mexico. har du? Jeg tror, at vi skal til Aarhus måske. Men lad os se, hvor vi ender henne, altså. Der er bygninger over det hele. Vi skal bare hen til en af dem. Lækstation. Ja, så så er nu. Hej, hej. hej John. Oh, det er ret svært, at jeg tænker nogle gange, når jeg sidder i toget hvilket fiktionslag kan jeg lægge ned over det, jeg gør her. Fordi bilreklamerne, de, de, de har altid et, et, et, et fiktionslag, som er sådan, du er en fanden i voldsk idealist, der kører lige hen, hvor det passer dig i dine nye uh, Skoda Citygo, uh, med ekstra udstyr og varme i sæderne. Uh, men toget, det er sådan, der kan ikke, du kan ikke, det, det, det, det virker ikke som om, at man kan få sådan en eller anden individualistisk myte op omkring det at køre i tog og man tænker på, hvad DSB har forsøgt sig med af forskellige øh, fortællinger om den togrejsende for, for folk ud af bilerne og ind i toget gennem tiden. Så tænker jeg på den der alendige bamse, hej, man skulle trækkes med i nogle år, eller de der overgivede gospelreklamer og sådan noget. Det virker... Men det var meget sådan, øh, at man ligesom skulle... Eller det er vel det, som, som togfirmaerne typisk kan... Eller toget typisk kan, at man har mulighed for at slappe af, eller arbejde, eller lave noget andet. Fordi man ikke skal køre bilen, ikke? Nej, nu kommer jeg altså. i tanke om formuleringen, et lille stik til din computer, ikke? du det for de der hej og Nej, det har jeg glemt. Okay, ja. Men altså, der var jo også noget... DSB har det lidt svært for tiden, ikke? Altså, det alt den der... Den luksus, som, øh, som togturen øh, ligesom skulle... Øh, skulle bipring, den, den har de lidt svært ved at opretholde. Altså nu sidder vi her, og det er uh, skiftevis lidt for varmt og lidt for koldt. Og salgsvognen er der heller ikke længere. Altså. Hov, det, det minder mig om, at jeg faktisk... Øh, nu, nu trykker du på en knap her, uh, uh, en associativ knap hos ja. um. Kommer du i tanke om Pølsen med brød, som man kunne købe i salgsforholden <laughs> Nej, jeg kom bare i tanke om At jeg faktisk også har skrevet et lille øh, Pendlerdigt til dagens, dagens. Okay. Har du lyst til at høre det? Ja, meget gerne okay. Det er inspireret af Elise Dompiers Digt, som vi har læst højt tidligere Tog, bil, bus og båd Undervejs hver eneste dag Den samme vej Begge veje 5 ud af 7, Der er to til overs der ligger for det meste og sover Kaffestormtrooper Kommer ind i stille stillekupéen Kaffe og commerce Slangen kommer ud af ærmet For alle der vil betale Kopperne bliver fyldt op Kaffen smager ikke godt Det var det, Maxi Skal du ikke sige, nogen, sige noget komme kom nogle bekræftelser på Dårlige pendler Det var et godt dæk, synes jeg vi har faktisk lige fået en, øh, en besked fra Elise Dompierre, som satte hele den her pendler, pendlerprogram på Skinner med sin e-mail med Pendlerpoesi. Elise skriver, Hej Didier Bred og Mixi. Jeg vil bare sige tak, fordi delte mig og B's pendlerpoesi. Jeg sidder også i DSB-toget mod Roskilde, men sidder nok i en anden vogn end jer. Fedt med alle de pendler-tracks. Glad smiley. God tur og kærlig hilsen fra Elise Dompier. Ja. Yeah. Se, øh, selv tak, Elise. Tak, fordi du øh, kom med denne her super øh, gode idé til et tema, temaprogram i dit bredsprogram. Jeg skal altså lige have varmet rygstykkerne lidt her. Øh, der er faktisk nogle lytter, der foreslået det her. Øh, jeg kan ikke lige huske, see me rolling they hating yeah tokyo drifting in i det nye 42 trying to so can crazy bone right dirty cuz penlabog me riding You spend playing in these fiestas. Trying catch me, right they can see me lean. Tent, so it ain't easy to be seen. Police see me ride by, they can see the gleam. And I shine on the deck in the TV screen. Rhymin' with a new chick, she like hold up next to the PlayStation controller. It's a full clip in my pistol, send a jacker into a coma. Girl, ain't you know on crazy like crazy bone. Just tryna bone, trying tryna have no babies. Ride clean as hell, so I pull in ladies. Laws on patrol, you know they hate me. The music turned all the way up into the maximum. I'm can speak some niggas, try to jack for some, but we packing something, and we'll be half for um, We'll have a nigga locked up. The maximum security sale, I'm gripping oh Music loud and I'm tipping slow Twins steady twisting like hit this dough The pull up right behind and it's in his throat. The windows down, gotta stop pollution City change, niggas like, who is that producing? That's the playing skills when we out and cruising Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing they see me rolling, they're hating I'm trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty Trying to kiss me riding dirty I really can't focus I got to get it home For the purple scope This big old scourge Just swerving All up in the curve Man nigga been sipping On the head And saying that gin again And again We in the wind Doing the hundred While I puff on the block Roll another one up We livin' like we ain't giving a fuck I gotta run up at my right hand 40 else in my left Freezing my balls Running up the tree Green leaves and all Coming pretty deep Me and my dogs Y'all like a nigga the back streets Wonder by the six pounds And I got heat like glass shots to the block We creep creep Pop pop Whole cops don't see me On a low key With no regard for the law We dodge them like fuck them all But I won't get caught up And brought up on charges For none of y'all Keep a gun in car And a bunch spot. spa run up if you want Nigga the pop and dog Ready or not We bust shots off in the air Crazy bone and chameleon yeah. They see me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 So I try to let you go, turn on my of light, and then I swing it slow. And they upset for sure 'cause they think they know that they catching me with plenty of the drink control. So they get behind me trying to check my tags, look at my rear view when they smiling, thinking they'll catch me in the wrong and keep trying. They denying that it's racial profiling. Houston, Texas, you can check my tags. Pull me over, try to check my slaw. Glove compartment gotta get my cash 'cause the crooked cop try to come up fast. And being the baller that I am, I talk to them, giving a damn about I'm Not feeling my attitude when they read your lies. I ain't even riding dirty, you but you'll be leaving with it even madder I'm I'ma laugh at you and then I have to cruise. I'm number two on some old DJ screw can't, can't have so like vi har snakket om her i DJ Bredes program De seneste uge at det hedder objektiv bangers som dækker over forsøget på for at finde sange som ingen kan finde Nogen fejl ved og dermed må betegnes som objektivt se god musik og i sidste uge var, var der en lytter, der øh, en, øh, foreslog, at øste øh, sangen fra Skatteøen skulle være et eksempel på, på på det, vi her i programmet kalder for en objektiv banger. Øh, og det er der en lytter, der har lagt en, en besked på programofonsvaren om, at øh, med sit med giver sin mening til kende om den sag. Hej de der brede, det er DJ Wubislav Planet 2. Jeg ringer her imens jeg hører uh, programmet fra sidste søndag, nej sidste torsdag, sidste det, det er lørdag. Og jeg, jeg, jeg havde en ret underlig oplevelse, fordi jeg, uh, hørte, jeg hørte halvdelen af, af, af jeres program her nu, altså, eller øh, to tredjedele. Og så gik jeg op for at lave mine lektier, Og mine vækser, jeg råber lidt en skole med nogle lidt. Nogle, uh, hvor man har nogle og Min lækse i den her uge, det er, at øve mig helt vildt meget på sangen. Oste-sangen øh, fra, fra Skatteøen. Og jeg skal kunne den rigtig godt og flot og, og, og, og alt muligt, og øve mig rigtig godt på den. Og jeg synes simpelthen, den er så øh, ubehagelig at søge den, fordi den er ved øh, moderne ord. Så, så, øh, den der cringe. Og så bliver jeg færdig. Jeg stået der og været med den sang. Og så går jeg ned og væk fra det rum, hvor jeg står og øver sangen i. Og så... Øh, nu tænker jeg, og tænker, at nu skal jeg lige komme af efter en frustrerende omgang med ostesangen fra Skatøen. Øh, og så tænder jeg, fordi det er brædigt rammer, så det er lige, øh, eller, lige der, hvor, at, hvor at der er en, der øh, indsender ostesangen som en objektiv banger. Og der vil jeg bare gerne virkelig lige sige, at det er ikke en banger. Det banger ikke, og den, øh, det er ikke en banger. Jeg synes, jeg kan måske forstå det, hvis man er en, et barn. Jeg ved det ikke. Det kan være, at der er nogen, der synes. Jeg vil gerne høre, bare skulle godt tænke mig høre, hvis der er nogen, der synes, det er en god sang. Så vil jeg gerne høre, hvorfor. Jeg synes bare, ikke, det er en god sang. Øh, øh, så det er ikke en objektiv banger. Det er det, er, det, er det ikke. Øh, ja, det var, det var alt fra mig. Øh, tak for brømet og, og, og vi høres sved. S Sved, snakke ved. Ja, så kan det ikke være en men. objektiv. Så kan der ikke være en objektiv banger, hvis der er nogen, der er uenig. Så... Jamen, nu kommer noget af.. Statens personale. Statens personal med en sikkerhedsøvelse. Der blev i går den 28. september observeret ukendte droner over det danske olie- og gasfelt Halfdan B i Nordsøen og oplyser energiselskabet Total Energies til Ekstrabladet. Vi har taget de nødvendige skridt i henhold til vores sikkerhedsprocedurer og er i tæt dialog med myndighederne og oplyser Total Energies til Avisen. Olie- og gasfeltet Halfdan B ligger 210 km vest for Esbjerg. Og politiet undersøger hændelsen, men har ikke yderligere for nærværende, lyder det fra Rigspolitiet. Tidligere på ugen advarede norske myndigheder om, at mystiske droner i den senere tid har sværmet omkring flere norske gas- og oliefelter i Nordsøen. Sprængningerne af de to gasledninger i Østersøen får også konsekvenser for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig herhjemme, moderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager og med den her med de her hændelser, ja, der er der måske nogen beslutningstager der har fået øjnene op for forsvarets evne til at overvåge og forsvarets evne til at beskytte vigtig infrastruktur under havets overflade. Og forsvarschefen sagde det selv i går ret tydeligt. At det her er noget, der har givet anledning til overvejelser i den retning. En demonstration foran den iranske ambassade i Norge udviklede sig i eftermiddags meget voldsomt. Politiet, politiet greb ind efter at flere demonstranter forsøgte at trænge ind på ambassaden, fortalte nordisk korrespondent for Norsk Radio NRK, Joachim Reichstad. En hel del af dem har kastet sten mod ambassadebygningen, og resultatet er sådan set at 90 mennesker, der i øjeblikket er pågrebet, Uh, og uh, det er nu sådan, at politiet siger, at de har kontrol over situationen inde på ambassadebygningen, men man frygter jo selvfølgelig, at uh, det kan uh, komme flere demonstrationer, og, og de samles igen uh, senere i løbet af eftermiddagen eller aften. Demonstrationen finder blandt andet sted efter, at en 22-årig kurdisk kvinde i Iran tidligere på måneden døde i politiets varetægt, hvor hun blev tilbageholdt på grund af, som det hed, upassende påklædning. Samtidig er mindst ni blev dræbt ved iranske droneangreb på en iransk-kurdisk oppositionsgruppe i Nord-Irak. Flere norske medier peger på, at de begivenheder er årsagen til demonstrationen, hvor politiet brugte tårgas, fordi man anså situationen som alvorlig, fortalte Joachim Reichstad. Det at forsøge at tage sig ind på en, en udenlandsk, man sidder i et andet land, det er ulovligt, hvis man ikke er inviteret. Det vil sige det samme, som at man krænker faktisk grænser. Så det, det er en alvorlig situation. Og her til aften meldes om ro i Oslo. Og let skyde til her. Herhjemme med spredte byer 5-10 grader bliver temperaturerne lokalt lidt koldere og har til frisk vind mest mellem sydøst og øst. Det var radiovisen kl. 20. Bremen Lund hedder jeg. God aften. Vi jeg har fået en sms på telefonen. Vi er nemlig vi pendler i aften i de program. Vi er bare ude og købe tog. Altså. Vi er et sted mellem Slagelse og kurser, tror jeg. Jeg tror der kommer nogen og beder os om at vise kortet på lidt. Ja, nu har jeg jo tjekket ind på rejsekortet i hvert fald. Og ja, jeg... du har måneskortet. Ja, jeg har mit og... ja. Men altså, det er jo... Ja. Nogle gange, man en kontrol, andre gange gør man ikke. Jeg vil hellere møde kaffe Trooperen Hvem det kan være, at der kommer en Senere Jeg har fået en sms, der står Hej søde Mixi og bred Vanvittigt Forslag med Riding Dirty Det var den sang, vi hørte den radioavisen Jeg vil gerne komme med et godt forslag Til pendlerturen Lav krydsordene i aviserne Der ligger i toget Men løs dem helt forkert Løs dem, som du har løst Og lad dem ligge til den næste Lav pranks Send og knus til jer lytterne Mwah! Hilsen Gomo. Det er altså noget penglerspas Der er ved noget Se. Det er et godt tip Det er altså givet videre Så kan vi måske have sådan en slags Intern kommunikation øh, Vi der øh, de der breddsprogram med efterlade nogle forkert halvløste kryds- og tværser i... Nå ja, hvis man finder et ud at se, hvor krydsorden øh, er løst med forkerte ord, og der er tegnet øh, klovnenæse og briller på øh, DF-reklamen... Ja, det har så, de sat sig øh, hårdt på, altså de der reklamer. Så ved man, at det er en lytter af det der program, som har været på spil og haft det ud at se i fingrene, mener du, eller hvad? Det, det s skulle være meget smart. Ja, det synes jeg godt, vi kan... det synes jeg godt, vi kan... prøve at facilitere. Hvor? Har du bagage? Så husk det, når du forlader toget. Årh, oh, men ja. Det er så nedladen, de synes, det skal sige det der, synes jeg. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan en... Uh og øh, en Nå. antiterror falsk tryghed agtig meddelelse på en eller anden måde altså jeg skal da nok huske min taske. jeg prøvede lige at finde en henvendelse som var lidt vigtig at få læst op ja øh, her jamen det er, i sidste uge øh, i de der program, der, der øh, drøftede vi meget det her med objektive bangers jagten på objektivt set god musik og der var en masse lyttere der nominerede altså sendt forskellige forslag på sange vi skulle have igennem den objektive banger scanner øh, blandt andet hørte vi fra Mr. Ten som foreslog at øh, party med øh, Red Rashaava var en objektiv banger og nu følger Mr. Ten op med en e-mail her hvor der står Hej DJ bred. Vi er jo vokset op med ideen om, at alle er lige gode, så konceptet om objektive bangers og især at sige, at de andres ikke er objektive bangers, er ikke rart at bringe os tilbage til de mange rundkredse, vi har siddet i. Jeg vil gerne tage bladet for munden, Udråbstegn. Der er kun blevet spillet to objektive bangers. Wani Wani med Omar S, og det nummer, du selv lagde ud med fra Sydkorea, tror jeg, det var fra. Det betyder også, at mit eget nummer, Technoparty med Red Wars ikke er en objektiv banger. Det stod klart, da det blev spillet efter at have været igennem scanneren. Med far for at blive en objektiv banger-diktator, så må sandheden frem. Kærlighed underskrevet mester Ten. Så her bruger øh, Mr. Ten jo den ret, han har, ligesom alle andre med ører og meninger til at sige Jeg kan ikke lide det. Det er ikke en objektiv banger. Prøv igen Så det synes jeg, alle, der lytter til programmet og øh, sender bud ind på objektiv banger, skal huske, at det, det må man godt, altså. Der er ikke... Der du bare ikke hvad der passer dig. det noget lort. Der. sig du elsker det. Borgnerne noget musik. En, en sang, som Nina har foreslået, at vi skulle høre til pendler. Nu var vi ude, nu var vi pendler i aften i det der bredes program, så skal vi høre Trille med, vi har smidt returbilden væk. Kender du dem, der fredigt fortæller, at kvindernes kamp, jamen den forstår de skam godt. Men er det lige ligefrem skulle være, klassekampen det gælder, Vi har der så husk aldrig godt du står der og jeg står her og vi bliver flere og flere der giver den gamle pøbel et knæk vi smider turbilletten væk yeah! Samlet og kræfter modstand Er væk på et sekund Og du ved, at kampen var ulig Da festningen ramlede Den hårde hud for tynd Nu gør det helt forfærdeligt ondt Så husk godt, vi står der Vi står her Og vi bliver flere og flere Der giver den gamle køer et knæk Vi har smidt returbilletten væk Du vil gøre ligesom pendler, John, og fortælle lidt om, hvordan du har fået tid til at gå pendler, i dit pendlerliv. Så øh, maskine, ja, pendler må telefonen med åbent på telefon nummer 42 46, 36 84 29. For små bange øjne, hvad har vi den, ved vi godt? Og de har ikke været så langt igen, for de har også set af dyster der. Og jeg står her, vi bliver flere og flere. billetten væk Ja ja ja ja ja Kender du det som et hak i en plade Kan du høre dig selv sige De samme ting igen, når du bliver ved ved din stemme når bliver så flade, om du taler til han står Du ser helt andet sted hen. Så husk, alligevel du står der Jeg står her, og vi bliver flere og flere Der giver den gamle køreplan i klæk Vi har spidt returbilletten væk Ja, kender du dem Der frejligt fortæller, at kvindernes ham Ja, den forstår de skam godt Men er det ligefrems du kan det også gælder Piger har du aldrig kunnet skille skæg fra du? Så lige alligevel, godt de står der Jeg står her, vi bliver flere og flere giver den gamle kø og en knæk. Vi har tre returbilletten væk Når det er sms på programmer få. For DJ Ens eller DJ Ens skriver temaet for mig til at tænke på den gang min kæreste flyttede til Odense for at studere, og jeg pendlede rigtig meget og hørte det episke nummer Odense med First Flush. Jeg tror der er mange der kan genkende den både forventningsfulde og skrøbelige følelse der følger med at være i et langdistance pendlerforhold. Ja. Det kan jeg da i hvert fald godt. Jeg har i hvert fald været i et forhold, der var så lang distance, at man ikke rigtig kunne pendle. Jeg har til gengæld pendlet ret meget til Odense. Hvorfor, ikke? Øh, det var, da jeg var en øh, yngre person og gik i skole inde i Odense. Og voksede, øh, boede i en øh, landsby syd for Odense. Så tog jeg toget hver morgen. Og, øh, Ja, toget gik klokken... Jeg tror, det gik to gange i timen, det gik klokken... 8 minutter over 7, og så gik det klokken... 7... 46, tror jeg. Og... Øh, eller var det sådan noget, ja... 7.06 og 7.46, det giver selvfølgelig meget god mening, måske. Og hvis jeg ligesom... Øh, ikke noget det 7.06, så, øh, så ville jeg komme 10 minutter for sent i skole hver dag. Så i stedet så kom jeg 20 minutter for tidligt i skole hver dag. Fordi jeg, jeg som regel nåede det 7.06. Okay, så havde jeg 20 minutter, hvor jeg ikke lavet noget rigtigt. Kan du huske, hvordan du havde det de 20 minutter, du var for tid Ah, Det har været sikkert bare musik på min diskman, tror jeg. Det gjorde jeg meget i den periode, i de år. Hvor mange sekunders anti havde din diskman? Den havde øh, 20 sekunders anti-shock, tror jeg. Uh. Til vores yngre lyttere kan jeg oplyse, anti-shock var en funktion hvor diskmanden indlæste sangene i en form for ramme så, ved, så man for eksempel, hvis den havde 20 sekunders antichok, så kunne man ryste sin diskmand i op til 20 sekunder, før den begyndte at hakke, fordi den havde læst musikken forud, kan man sige, på, øhm, på CD. Men det var som om det aldrig rigtig virkede, det antichok der, sådan helt det på den måde, som de er rigtig med, synes jeg. Det virkede ret godt lige, da der begyndte at komme diskmand, eller minidisk og MP3-afspillere, hvor problemet ligesom var løst. Ja, det er rigtigt. Min diskmand blev holdt sammen med en elastik. Det, det, det, det. Dit, dit, dit. Kan du huske den lyd, når man har skiftet over? Ah, ja, er med minidisken. Nej, Eller, på diskvandet. Sony-diskvand. Ja, nej. Dit, dit, dit, dit, dit. Der var på et tidspunkt i løbet af Roskilde-festivalen, hvor Tyler The Creator var over uh, i år på Roskilde-festivalen og trykket på en diskmand. Han havde ligget på en barstol, som var hans eneste... Åh, oh, nu skal vi lige ja. have vi er inden. Næste station. Corsør. Okay. Corsør. Det en af de klassiske byer på Sjælland. Har du egentlig pendlet, DJ? Uh, nu skal du spille en sang. Måske. Ja, nu kommer okay. en sang. Okay. Der spinet, det er også det Matthew Young med sangen Dobby Line. Hele den af pladen hedder Travelers Advisor, og er fra midt i 80'erne, og er en rigtig sur mand, der spiller en masse på sit, lavet øh, nogle bitre sange, og sidder og slår på sit hakkebræt. hjemme i kælderen. Vi. vi snakker om livet på skinnerne, lige ud på landevejen. Den tur frem og tilbage, som du er nødt til at tage hver dag, altså, Skal jo tjene nogle penge? Om minutter øh. Og vi på, at der ikke er at Og du vil miste alt dit I Hå, vi har faktisk en uh, pendler igennem på uh, telefonen. Du pendler, du har ringet ind til det Pendlerprogram. Hvad pendler du med og for hvorfor? Jamen, øh, det er den tomme væg. Ej. En af de klassiske lyttere her i det Pendlerprogram. Ja. Du var faktisk øh, med i sidste uge, hvor du beskrev, øh, du sendte en øh, en øh, reportage fra Målsfærgen sidste uge. Det er rigtigt. Det gjorde jeg. Det var, det, var en, det var en skøn tur. Ja? Tak for din besked. Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse. Den tomme øh, Du ja, plejer det... at kunne køre det helt selv. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad du har at sige. Ja, det er fordi jeg sidder og, og, og drikker en kop kaffe, og så øh, er der nogen, der har skrevet på min kop. Øh, og jeg tror, det er en trafikmelding. Så jeg tænkte, hvis der var nogen, der sad og pendlede i en, i en bil eller noget, så er det sikkert til dem. Skal de høre det? Ja. Den lyder sådan her. Langt, langt ude, forbi månen og alle spionssatellitterne. Derude, der synes jorden så lille, at du kan dække det med en finger. Alle dem, du kender og har kendt, og alle dem, som du ikke kender, ja, det er jo en del. Alle dem, hvis navne nu kun står i bøger, og alle dem, der bliver støv uden at blive nævnt, lever og levet der. På et støvkorn i en afkrog af en samling af andre støvkorn i et tomt rum så stort, at vi ganske enkelt kalder det rummet. Der eksisterer vi alle. Vi er så små. Vores levetid er så kort. Og så er der kø på motorvejen igen. Det er trafikmeldingen. the <tryk> Det er at høre fra den tomme vang, synes jeg. har lige lyttet til Peter Kap med sangen Highway of My Mind. Og den sang er et eksempel på et meget usædvanligt musikalsk fænomen, der hedder Song Poems. Som er en form for øh, økonomisk svildnummer, der var i USA i 50'erne og 60'erne særligt. Hvor der blev indrykket annoncer i forskellige blade. Og så blev Aspirerende Sangskriver sad derhjemme og tænkte, at jeg har godt nok skrevet. Hvis bare jeg lige kunne få en sanger til at indsynge den her sang, så ville jeg blive en ny populær sangskriver. Så disse songpoems opfordrede øh, Aspirerende Sangskriver til at indsende deres tekster til, øh, til det, de mente kunne blive en rigtig store hit-sangen. Og så kostede det selvfølgelig lige. 100 dollars at få tilsendt en pladeretur med, med indspilning af ens sang. Så, så det var en måde sådan at udnytte den optimisme, man kan have, hvis man nu synes, man er en god, men overset sangskriver. Og så var der nogle bagmænd, der tjente en masse penge på sådan at lave nogle lynhurtige indspilninger af nogle amatørsange og sende en acetatplade tilbage. Og som det jo er i den her verden, så bliver der nogle gange, så rammer man alligevel noget, når man på den måde var klykker med dyriske spredehavl her, synes jeg, at Peter Caps Highway of my mind øh, rammer da rammer da et eller andet, altså Okay, i anledning af, at vi snart er Nyborg så synes jeg, vi skal høre rejsesang med Kai Andrea på opfordring af SIF-SOL Vi skal rejse i dag og turen bare og længe Først med tog Og så med bus Så med skib Og så med fly Og endelig er vi fremme Og endelig er vi fremme Ja, kan du høre? Det er cowboyland landet. Det søger jeg. Jeg vil først til Texas og være rigtig cowboy på en hest i det ville vest ryde sted, men sol går ned. Det gør man tit i Texas Det gør man tid i Texas Så vi jeg til vej Og danse Og have blomst og krant helsen Så vil jeg til vej Og danse hule hule Jeg til den udsendelse i dit erbredsprogram, der kommer til at handle om børnebangers. Jeg Skotland og gå med nederdel. Den her sang rummer alle de mindst attraktive stilistiske elementer over. Så jeg oven. til Skotland og spille sækkepipe, men kan gå uden bukserbog. Men med kilt Er ternet felt. Det kan man se i Skotland Det kan man se i Skotland Jeg kunne tænke mig at komme til Brasilien Så vil jeg til Brasilien og hører jeg noget i spillet, gå send yeah, nu yeah, vej, yeah. hjer, hjer, hjer. Bambu, bombe, og oh, sambe. Det gør de i Brasilien, det gør de i Brasilien. Jeg kunne godt tænke mig at komme hjem igen, Pol. Når vi så skal hjem igen, så er det lige omvendt. Først med fly, og så med skib. Så med bus, og så med tog. Og endelig er vi hjemme, og endelig er vi hjemme. Det er nu dejligt at være hjemme igen Ja... Yeah. Går det også godt ved din søkreg? Ja... Yeah. Nej, de er så dumme engang, men... Hvem? Alle de andre, ikke? Brian, Lise, Valdemar, Søren, Bolil og Inger, Ilse Børge, Jesper Nils og Frederik, Fredring og Lise og alle dem der... Hvorfor er de dumme? De driller! Nej? Ja. Hvorfor? Det vil jeg ikke sige... Hvorfor ikke? Nej, for... Det er noget om dig... Træller de dig med mig, Kaj. Hvorfor? Det er for, at du er en pappegøje, og jeg er en frø, og det kan man ikke, siger de. Åh, oh, de er bare dumme. Det skal du bare sige til dem. Nej, har også bare sagt. Uh, hvorfor er der så mange, der er så dumme? Det ved jeg da heller ikke. Men jeg har lavet en sang til os. Det vil jeg godt høre. Nej, okay, fint nok. Kaj og Andrea med rejsesangen. Det var virkelig noget af mit Øvlingsmusik, der jeg var barn. Det her. Jeg har hørt det tusind gange, tror jeg. <laughs> Hvordan var det så at høre det igen? Det var rigtig dejligt. Det at, øh, ja, det er jo en sang, som, øh, som prøver ligesom at favne forskellige genre, og man kommer rundt nogle forskellige steder i verden, men jeg tænkte på, at, at lige øh, både starten og slutningen, hvor det bare er klaveret og der lyder det utrolig meget, som et nummer af Burt kunne have skrevet. Ja. Det kommer man ikke glad Klaveret er som sådan noget varmt, luftigt, suflagtigt brød er op og omfavnet alt andet i nummeret. Man kan ikke ønske sig mere. Det skulle jo lige være den her opfølgende presbold, der en sms fra DJ Ents, der skriver, Jamen de er for Søren skulle ikke spille det episke nummer så. Episke nummer. Så altså, det er DJ Ends, der skrev ind om sit langdistance pendlerforhold, som nu følger op med det episke nummer. Jeg lover det har et drop så magisk at man aldrig vil kunne tænke på Odense på samme måde igen. Ah. selvom jeg ikke umiddelbart har udpræget positive minder om Odense, giver den her sang mig lyst til at kigge forbi og se om det nu er så slemt som jeg husker. Same. DJ jeg kommer først med Odense og du på mig. Søndag eftermiddag Og du løber tur med dem igen Igen mandag, tirsdag, onsdag Og jeg savner dig, men kan ikke Kan ikke tilgive dig Nu har du vid tøj på Ja, du har trøje på Jeg troede vi var brødre Ja, jeg troede, ja, ja, ja Pendlerlinjen er stadigvæk på telefonnummer 42 66 80, 29 42-66-8029 er nummeret til pendlerlinjen i Aftens Pendlerudsendelse, i det er bredds Pendlerprogram. Vil ikke løbe mere længere. Vejen hjem fra dit sted. Skal der komme til mit tempel. Skal der komme til mit tempel. De ja, det spørgsmål, er altid, som de tilbage med. Hvad laver de på deres telefonskærm. Hvorfor læse de de bøger, de læser? Spiser de kun McDonald's, når de er i toget, eller... at de deler deres faste diæt? Ja. fanden er det, der bliver ved med at slå sådan nogle klamme brutter? den person derovre, der bare sidder og crabber ud i World of Warcraft og mister alt sit loot i tunnelen under Storebælt Der er kommet nogle pendler ind og har sat sig her Næste station, Odense Åh oh, ja yeah. Du pendler, du har nogle pendleragtige anekdoter, og du har ringet ind til pendlerprogrammet, dit de er pendlerprogram på de deres kanal, uh, Pendler 6 Beat Rock. Hvad er dit navn, Pendler? Nej, hej, jeg hedder... Øh, jeg, jeg, millionbøf er mit navn. Ja, millionbøf Velkommen til. Tak, tusind tak. Jeg... Øh, det var noget i forhold til, hvem de andre er i toget, mm. og en, et råd til, hvordan man kan finde ud af det. Okay. Ja, fordi at øh, jeg, prøv, jeg er blevet en gang øh, da jeg kørte i tog, der var skulle afsted tidligere om morgenen, og jeg faktisk så tidligere om morgenen, at jeg ikke, jeg havde ikke sovet den nat, øh, fordi jeg ikke kunne fat i søvn, og så må man jo opgive nogle gange. Så jeg var lidt dårlig humør, og så... Øh, du var træt. Kommer, jeg var simpelthen træt, noget, man kan blive en gang imellem. Øhm, så kommer der en, en ung fyr ind og sidder over på den modsatte øh, side af, af toget. Altså, vi sidder på hver vores vinduesplads øh, ja. med hovedet den samme vej. Og så, øh, jeg lægger mærke til ham, fordi han sidder og spiller lufttrummer og luftgitar og luft. Alt, alle de instrumenter, man kan komme på-agtigt. Jeg skal lige øh. med sidder han ligesom på den anden side af gangen Så jeg kigger samme vej ved hver jeres vinduesplads I to forskellige sider af toget I to forskellige sider af toget Ja okay på den måde Og så pludselig Jeg sidder også og søger musik Men så kommer der en notifikation op på min skærm Om en der vil anmode om at høre musik eller noget Jeg forstår ikke rigtig mere. jeg trykker ja Og så øh, udbart efter får jeg øjenkontakt med ham han er sådan, øh, Jeg tror måske, han er i efterskolealderen eller sådan noget, og han har det bare fedt, altså. Det var virkelig det var virkelig fedt. Og så kommer der ligesom musik, så går det op for mig, at vi hører den samme musik. Um, en funktion, jeg ikke kendte i, i Spotify-universet. Og så kommer han over til mig, og så sidder vi og hører musik sammen i halvandet time eller sådan noget. Og jeg synes, det var øh, ret magisk måde at tage initiativ til et, et, øh, ja, at køre i tog sammen. Hold da op Ej, det er jo en ja. drøm altså Lidt Det er en kæmpe drømme, som altså. han gængtede mig På et selvfølgelig Så der er en funktion i Spotify, som ved, hvem der er i nærheden Og så kan man sige, sådan, så kan man tage på sådan noget musikalsk dating med dem, der lige er i nærheden Musikalsk dating, ja Så var vi sgu på date ja, hvad, Kan du huske, en det? sang I hørte? Er noget, vi kunne høre nu, måske? Oh. Skal vi lave en Godt dramatisering ud. af den her situation? Kan vi prøve det? Så kan jeg være... Ja. Hvad fanden var det? Det var noget fransk musik, han hørte. Han kunne godt lide uh, indie-musik. Vi hørte alle hans playlister. Selvom det kun var uh, ej, 20 minutter og en halv time eller noget. Okay. Inden, jeg, af. Um, jeg kan måske lige sende en sms med, hvad det var for en sang, så ja. godt, jeg kan finde til. Ja, så, så prøver vi lige at se, hvor langt vi kan komme ind i det minde der. Det synes jeg lyder vej ja. flot. Talte I sammen på noget på, tidspunkt, millionbøf? Eller, eller lyttede du... I bare til musikken? Altså, talte I sammen? Vi tager altså små ord og hister her om, øh, altså, om musikken. Og så snakkede han lidt om, at han havde været på Tinderbox Festival. Og øh, jeg havde også været på festival for nylig, jeg tror måske, det havde været. Det kan jeg ikke huske. Men så snakkede vi lidt om det, og hvad vi havde set. Men det var øh, vi var var Det være korte sætninger, det må jeg sige. Det handlede om, øh, det, det handlede om at kigge ned i hver sin Spotify-skærm, og så kigge på øjenkontakt, og ligge lidt med hovedet og smile. Det lyder virkelig smukt. Det var det også. Det var virkelig smukt. Ja. Det vil jeg bare dele, og det er en opfordring også, at den funktion findes, i Spølgendevej. Der findes også en funktion, man kan bruge med sine øh, hænder, og sit ansigt, hvor man, og sine øjne, hvor man kigger skælmsk, og ufarligt over på en anden person, vinker med den ene hånd og siger, du ligner en, der godt kan lide musik, og så... Der laver man lige krogen med fingeren på højre hånd, og så det er det sådan... Kom herovre kom her sidde altså. Ja, det er helt ufarligt. Det er måske helt ufarligt, altså. Måske. Måske. Hvem ved. Miljønbøf, hvis musikalske ven lytter til dit de bredes program i aften og tænker... Ah, der var han, ham der. Jeg hyggede mig sådan med i toget. Hvad vil du så sige til vedkommende? Jamen, faktisk... Øh, han lavede... Han, øh, jeg var inde og kiggede på hans Spotify-profil umiddelbart efter, at vi var skadet af. Og så har han oprettet en playlist, hvor der stod hans messenger kontaktinfo info med en enkelt sagt på. Så øh, ja. Oh, det var sødt. Øh, er det ikke sødt? På den måde kan man også kommunikere på, når man ikke lige fik hinanden navn. Miljoren din pendlerhistorie har rørt alles pendlerhjerte, jeg er ret sikker på. Nu skal vi høre natog med lidt. Tak for at du ringede ind. Selv tak. Kan vi måske se? historien, du får dem her i det brede pendlerprogram. Der findes masser flere Pendlerlinjen er åben på 42, 66, 80 og 21. det bare Vi ligger her og ser alt det, man ellers aldrig ser Og mærker det, der virkelig sker Jeg blev slemt, slemt skuffet, da jeg på min nylige ferie jeg troede, jeg havde booket sovekopé med til barn og så fandt jeg bare ud af, at det var helt almindelig kopé, at jeg skulle sidde om i Jeg på øh, pendlermofonen og skriver Juhu, DJ Bred og Mixi Det er første gang, det lykkedes mig at lytte med live Og jeg kan kun sige, at det er en fantastisk oplevelse mm. Finder I spillet nummeret? Mm. Altså, første los med udtiden I mærke til, hvor godt det passede med jeres backtrack Es, jeg vil gerne vide, hvordan jeg finder den Spotify-funktion, som millionbøffen snakker om Millionbøf! Tænd lige en besked om, hvordan, hvad den funktion hedder der, så vi kan hjælpe DJ Jens med at ja, gå på musikalsk Blind Dating, musikalsk Proximity Dating i C3-tone. I med den streaming-gigant, der elsker sine brugere og elsker musik, og hvor al musik findes. Det er grønnes body Vi hører sammen med en nattog om at kigge og det er faktisk en lytter, der har foreslået den her sang på Instagram. Jeg spurgte lytterne tidligere på ugen. Pendler, rejsende, hjælp mig pendlermusik. Jeg fik 40 svar. Jeg, må sige, jeg var pænt op at køre over, hvor friske... Ja, friske og ressourcestærke de øh, mennesker, der lytter til de der bredes program, er til at være med til at planlægge det her lille... Øh, Radioeksperiment, som er det der program, vi tager form efter lytterens ønsker. Næste station, Hvidefald. Ja. Ah, det er. Vi kan godt tilgå til gode se bilsegmentet lidt, tror jeg, med noget. Ah, med noget perlende motorvejsmusik. Måske det er det mere en anden vej. Kommer America. Chewing on a piece of grass, walking down the road. San like Ventura Highway. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say for the best of it. This town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine You're gonna go, I know Crying, no despair, I'm the same Venture a highway In the shine Where the days are longer The nights are stronger than Jon blev skrevet, hvad det er for en sang, som øh, hans øh, musikalske Toadale listede ind i hans liv. Det er en sang med den franske sanger Plastic Bertrand. Jeg tror jeg så godt, at vi kan nå at høre. Der sidder nogle nye pendlere her med os i... Uh Togets personale byder oh. nye passagerer velkommen i toget. Ja, tak. Nå ja, vi har fået en der er en pendler stående på. Hvem er du, pendler? Hallo, hallo. Hallo, du pendler. det er Ja. Det er hyggeministeren. <laughs> Hej. Velkommen i kupeen, hyggeminister. Det er jo en titel, som du må prøve at leve op til de næste par minutter. Vi prøver. Jamen, jeg vil bare dele at øh, jeg har egentlig ret overkompli hver dag, for jeg har kun en 15 minutter på cyklen. Okay. Men øh, det mindre overkommelige er, at den cykeltur altid ender inde på for strøget. Fordi mit kontor ligger på strøget. Okay. Og det er jo ikke altid, øh, er ikke altid lige rart, at komme nee. derud om eftermiddagen, når der er gang i turistmægget. Det er en af de klassiske Men, veje i København. Ja, der skete så det på et par uger siden, at ham, den monotone... Pandafløjter? Panda uh, hvem jeg mener? Nej, hvem er det? Kender du ikke ham, DJ? Overhovedet ikke. Det er en utrolig gademusikant, som har været i København i fem år, eller sådan noget, fem år måske. Øh, hyggeminister, kan du ikke lige give et signalement af panda-fløjteren hedder, øh, hedder den sådan? Selvfølgelig kan jeg det. Jamen, han har altid en panda-uge på hat, og øh, han spiller altid kun én tone på sin fløjte. Wow. Så han spiller bare én tone i mange timer. Øh, og han er så flyttet tættere på mit kontor for et par uger siden. Ej, for godt. Hvilket vil sige, at jeg, øh, jeg møder ham hver dag for øh, døren. Og, altså nu er øh, DJ Breds program jo ikke i forvejen et øh, fløjte fattigt program. Men jeg tænkte på, om vi ikke kunne høre en, en ordentlig fløjtesang. Det kunne meget vel være. Hvis ikke i aften, så snarlist. Hva, er hvad er for en sang? Jeg tænkte, en klassiker kunne være uh, Going Up The Country med Cankees. Oh, ja. Den har vi faktisk hørt en gang, men den kan man jo godt tåle at høre igen. Um minister øh, giver du nogensinde penge til fløjtepanddagen? Altså jeg skal indrømme, at jeg har ikke har været god nok. Jeg har kun nået at gøre det en gang. Okay. Jeg arbejdede en gang ind på Københavns Rådhus dengang, at... Øh, inka bandet stod fast ude på Rådhuspladsen ja. også. Og da jeg stadigvæk var ny i jobbet inde på rådhuset, der øh, havde jeg den vane at gå over. Det var meget varmt inde på kontoret, så jeg gik over uerfaren, som jeg var i stilling, og bare åbnet vinduet og ud til, til hvor efter mine nye kolleger straks var sådan, nej, nej, nej, nej, luk, luk, luk vinduet. Så de havde ligesom oparbejdet sådan en form for rockwool med det der Inca-musik, som jeg slet ikke var nået til nu. Jeg synes, det var fedt, altså. Øh, men du har efter nogle, der var øh, jeg sådan. Nu? Ja. Hvad? Nå, okay. Jeg tænkte ikke, du havde nået at øh, opbygge den resistens endnu. Øh, jeg synes selv, der er godt gang i fængsløven øh, generelt. Kører det Ja, Ja, ja. Men det er noget andet at sidde og arbejde til det 40 timer om ugen inde på Københavns Rådhus. Det kan du være noget. Købenister, du skal tak for at du lige meldte dig her på linjen. Jamen selv tak. Ring ind igen. Til program. Det skal jeg gøre. Hold oh, DJ nu er jeg ham der med kaffen. Ha. Er en kommet. Ja, ham som har en rygsæk med varm kaffe. Stue stuepor. Varm drik. Kan du have en kop? Ja, tak. <tryk> Så tager jeg også en kop her. Ja. ja. Det Det kommer helt ned fra bunden. Af kaffe, kaffestormtuben rygsækken. Det er meget afgørende. Sådan. Ja. Tak, tak skal du have. 80 kroner. Sådan, ja. Hello. Og der er en pendler mere her. Skal vi, kan vi se, om vi lige kan nå den? Du pendler, du har en pendlerhistorie og et pendlernavn. Hvem er du pendler? Hallo, jeg kommer igennem. Det er Lampraten. Hej, Lampraten. Ah. Hej. Jeg kan ikke lige så øjeblik det må du lige gentage i forbindelsen. Er lidt dårligt? Tag det tydeligt og højt? Ja. Jeg tror, at lambritten er <laughs> nede under øs, ringer fra et andet pænt, der tog nede under ja. øs ringer fra Ja. Det er super autentisk, men vi kan ikke forstå det. Her kommer der et nummer med plastik bager trang, som var det nummer, som øh... Som millionbøf blev fanget på en musikalske trådløse krog med sin, sin spontane musikdate i toget. moi, dans la matin, chez moi, de chinois. Paradra une gueule de bois, a pu ma bien dans un grand Comme un ayen dans son igloo Der står nogle turister, der ikke har fattet, at de døren i de danske IC3s togs bedst åbnes med, at man bare går frontalt ind i dem. Det har ikke fattet endnu. Der og vifter med en af dem op i luften. Ser fandme dumt ud. Skål i kaffe, Vexi. se mar à tout casser Jeg Eens følger op på ø, my, hyggeministerens opkald og skriver... ...kender godt fløjtemanden. Det skal måske tilføjes, at selvom der kun er én tone... ...er der, er der masser af rytme. Altså, jeg kender ikke den her fløjtemand, og det er, jeg ved med, at der er nogle andre af vores... Ø, ...lyttere, der heller ikke gør, så hvis der er nogen derude, ø, der kommer forbi... ...fløjtepandaen på strøget, og lige kan sende et lydklip... Lav en lille reportage fra øh, Stredet i København, så vi alle sammen kan høre, hvad det er for noget øh, øh, enkeltonalt fløjtemusik, der foregår. Så, øh, så send det endelig på, øh, til DJ Breeds af skal vi altså nok lige finde ud af, hvad det er for noget gademusik her. The train, the train. The train, the train. Lige før hørte vi øh, Plastik Pertrand med på mor. en sang, som vores lille hvis på en måde blev vendescoret med i toget via en Spotify-funktion, vi endnu ikke kender navnet på, men hvor man ligesom kan åbenbart spørge folk i nærheden, jeg har lyst til at groove til min plastikbær-trang-playliste, når du alligevel sidder der over to sæder fra mig. Det virker som ret en ret funktion med nogle muligheder i. Her i baggrunden kommer man måske nok sidste nummer i aften? Det er The OJs med Love Train. Det her pendlertog, DJ Bredes pendlerprogram, kører altså hver uge på, øh, og hver torsdag kl. 7 på P6 Beats. Der er rigtig, rigtig mange mennesker i toget. Og der er plads til rigtig, rigtig, rigtig mange flere. Så hvis der er noget af det, vi har snakket om her i aften, som får dig til at tænke på noget andet. Noget, du gerne vil svare. Så lægge en besked på 42, 66, 80, 29. Du kan også... Sende e-mails og lydfiler på uh, de der brede snabelag uh, den måde, du har lyst til at kontakte os på. Det er den måde, vi har lyst til at høre fra dig på her i DJ Breds program. Det er blevet på tide at oprænse navnene på de mange pendlere, vi har hørt fra i aften. Her tænker jeg på Pendler John. DJ Movistar Planet 2, Nina, Morten, Elise, Dom, Pierre, som satte hele pendlerbevægelsen i gang. Gumo, Frosen An, Den Fyrede, Jens fra Motorvejen, Darfur Riesling, DJ Eens. Millionbøf og hyggeministeren, og den tomme væg. Og så skal vi sige tak til toglyde.dk og... Og til Simon Mikkelsen. Hvis du har lyst til at være en del af denne her samtale, så find DJ-bredet øh, på Instagram, eller gå ind på djabredet.dk og tilmeld dig programmets nyhedsbrev, hvor... Alle kommende temaemner bliver planlagt i samarbejde med lytterne lige tilbage om to uger, hvor vi keder i oktober! Politikerne bør gøre det lettere og hurtigere at sætte vindmøller op, hvis vindmølleproducenterne og den grønne omstilling skal få mere fart på, mener aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Petersen, vindmølleproducenten Siemens GSMA, meddelte i dag, at selskabet nedlægger 2.900 stillinger i. Hele verden herunder 800 stillinger alene i Danmark. Og nedlæggelserne sker i en tid, hvor Danmark ellers planlægger at opsætte et stort antal vindmøller. Forklaringen er, ifølge Jakob Petersen, at det i Danmark er for besværligt og tidskrævende at få sat vindmøller op. Og han kalder de mange nedlagte stillinger et kæmpe tilbageslag, når det handler om indsatsen for at finde alternative energiformer til den russiske gas. I år slås danskerne med rekordhøje gaspriser, men faktisk kan det blive endnu værre til næste år. For nu er det endegyldigt slut med russisk gas gennem de ødelagte Nord Og spørgsmålet er, hvor skal vi så få gassen fra? Og det kan blive kritisk at få fyldt gaslagerne op til næste år uden den russiske gas. Det siger Christian Rune Poulsen, som er energianalytiker i Green Power Danmark. Situationen er meget alvorlig, og bliver det er en kold vinter den her vinter, og vi fortømter gaslagerne, så kan vi godt få problemer med at få fyldt nok gaslager, gas på vores gaslager til næste vinter uden den russiske gas. Og energistyrelsen mener, at gasforsyningen kan blive usikker næste år. Skriver vicedirektør i energistyrelsen Martin Hansen til Berlingske og han opfordrer danskerne til at spare på energien, så vi kommer lettere gennem de kolde måneder, både i år og til næste år. Mens gaslagerne bliver fyldt med blandt andet russisk gas i år, ja, så skal næste års forsyninger skaffes fra hele verden, siger Christian Rune Poulsen. Der er jo lige åbnet en ledning til Norge, hvor vi forhåbentlig kan købe noget gas igennem, og ellers så bliver det gas fra Tyskland, som vi importerer, og den